SNF-ko langileak behemere greba eta mobilizazio eguna izan dutea hastelen ontan. Miarritzen, egindako batzarrean, grebarekin jarraitzea erabakit dute. Honekin batera horreko astean aurreratu genuen bezala, gillon pepi, SNF-ko buruak biarritzen duen udako etxe bisitzaren aurrean bat burutu dute. Peiudufo, CGT Sindikatuko kidea. Eta oktan biskategi egiteko eta erakusteko mobilizazioa ez dela apaltzen, bere etxera etorri gira, eta gombidatu dugu, gutun bat izatzi diogu baita ere, ganez, zure etxera etorriko gira eta nahi baduzu etorri ez gurekin, ez atoz. Gion Pepi, biarritzen, duen udako etxe bizitzaren aurrean, zirete, lab eta sub sindikatuek deiturik eunda lagun inguru bildu dira. Jeronimo Prieto, lab sindikatuko ordezkariaga saldu duenez, SNCFaren privatizazioa martxan jartzeko erabakiak hartu dituztela salatu salatudu. SNCFeko buru batzuek, ba, kupula handia, bildu dira maiatzeraren lagoean, Garaiko Ministaritzarekin ministraritz, e, Eskatzeko Soziete Anonim Delako Proiektuan Aktibo Sesible Edo ba, Ematen diren aksonista dunei parteak Izaitea mugatuak bakarrik e, Buruko Holdingeri Egan nahi du ala SNCF dotet Holdingeri Eta Eskatzeko Ez sartzeko ezen zef eta ezen zef rezo, eta operadora. Beraz, hori, saratzen duguna asfaldi, irikiko luke bidea, privatizazioari. Bildutako egun hogei lagunek, trafikoa blokeatu dute eta bertan piknikatzen, hasi dira besteak beste.